Олександр фон Гумбольд. Пристрасть до мандрів. Один з найвизначніших природознавців 19 століття, учений енциклопедист Олександр фон Гумбольд. Народився у Німеччині в 1769 році і виріс у родині придворного саксонського курфюрста. У дитинстві Олександр не любив навчатися. Він мріяв про далекі, наповнені пригодами подорожі. В університетах Гумбольд вчився вже з захопленням. Він вивчав економіку, медицину, фізику, математику, історію, ботаніку, літературу, іноземні мови і багато чого іншого. У торгівельній академії він слухав лекції з комерції. Ставши на службу, він не залишив своїх наукових занять. Отримавши спадщину, Олександр кинув службу і вирішив нарешті стати мандрівником, дослідником невідомих земель. Він мав намір приєднатися до експедиції на Південний полюс, але її в останній момент відмінили. У 1799 році Гумбольд вирушив у шестирічну подорож. Ним були досліджені пасейн річки Оріноко, Куба і Мексика, майже скорено вулкан Чимборасо. Він майже дійшов до висоти 6 тисяч метрів – альпіністський світовий рекорд того часу. Зібраний ним гербарій включав понад 6 тисяч рослин майже половина з яких раніше була науці невідома. Неможливо перелічити всі труднощі та небезпеки, які чекали на Гумбольта і його супутника, географа і ботаніка Еме Бонплана у їхніх мандрівках. Вони спостерігали виверження вулканів і метеоритні дощі. Потрапляли у землетруси. Їхні човни переверталися у річках, що кишать кайманами і піраннями. Повернувшись у 1804 році з південноамериканської експедиції, Гумбольд написав 30-томний звіт про подорож, до якого було включено майже півтори тисячі малюнків. Після чого він цілком присвятив себе науці, ставши одним з найбагатогранніших учених XIX століття. У 1829 році Гумбольд відвідав Росію. Він побував на Уралі, Алтаї, їздив до Каспійського моря. Пізніше вчені здійснив спробу узагальнити всі наукові знання в монументальній праці космос, п'ятий том якої залишився незавершеним. Гумбольд займався історією науки, астрономією, усіма сферами природознавства. Він став одним з основоположників таких галузей географії, як кліматологія, океанографія, картографія, географія рослин. Уже за життя ученого називали другим Колумбом і новим Арістотелем і вважали найбільшим мандрівником-природознавцем. На його честь було названо течією поблизу узбережжя Південної Америки. На наших мапах вона називається Перуанською. Ріки й гори, міста й острови, а також кратер на місяці. Наприкінці XVIII століття для поїздки до Південної Америки необхідний був особистий дозвіл короля Іспанії. Гумбольд випадково зустрівся з королем і відразу ж отримав довгоочікуваний дозвіл.